Лун коячали в Міжгір'ї, мов лебеді, старовинних слов'янських пісень. Чернишеві чути було, як десь позаду, спотикаючись по камінню, Маковей голосно допитувався Блаженка. Цікаво, Романе, чим тобі здаються оті силуети на місяці? Кажуть, що то якийсь Авель підняв на вилах свого брата Каїна, не Авель Каїна, а Каїн Авеля. Хто кого це не так важливо. Факт, що брат брата наколов. От варвари. Але де ж там вила? Скільки дивлюсь, Авел не бачу. По-моєму, ті постаті більше на солдатів схожі. Дивіться, наче одне сидить, а друге над ним схилилося і рану йому перев'язує. Наче дівчина над бійцем. Десь зовсім близько, Немов прокинувшись, Озвалися кулемети. Лункий пласт шуму Нагло осунувся в тишу, Мов би спустив хтось Довжелезною ринвою Щебінь з верховини. Перекотилось луною, Завмерло. Кілька голубих ракет, Звившись над міжгір'ям, Похмуро освітили Частину гірської долини, Безлюдне узлісся, лісникову хату на курячих ніжках. Прокотився наказ. Негайно розгорнутися в бойові лави. Тримаючи зброю на поготові, підрозділи почали спускатися в якісь темні байраки, куди ще несягало блакитне місячне сяйво. По пояс, по груди, по шию. Здрастуй, Жень. Ось я вже й на порозі рідного дому. Наш санітарний ешелон зараз стоїть на прикордонній станції Н. Лис цей пише під мою диктовку медсестра Ліда. Ранок. Ми щойно вмилися біля берега. І тепер сидимо під насипом, чекаючи зустрічного поїзда. Всі, хто тільки міг, висипали з вагонів, захоплено вітаючи довгожданну рідну землю коли б навіть мені не сказали заздалегідь, що за річкою за кільканадцять метрів звідси вже починається наша батьківщина, то я, здається, сам би дізнався про це. Я відчув би її навіть по цьому легкому весняному повітрю, що тече на мене звідти, мов з високих вічно чистих гір. Уявляєш собі, Женю, як у мене на серці, Уявляєш собі, як може бути на серці в людини, який є куди повертатись, який є з чим повертатись. Я не випадково підкреслюю саме те, що в мене є, що я придбав, а не те, що я втратив. Повір, що мої втрати порівняно з моїм надбанням здаються мені в цю мить зовсім незначними. Так, певно, мусить почувати себе каменяр, руки якого вклали хоч один карниз грандіозного палацу, що йому стояти віки. Поступово звикаюся своїм становищем. І дивна річ. Мені часом здається, що, незважаючи на втрачений зір, я все-таки бачу. Може це тому, що я не самотній, що мене повсякчас оточують товариші й друзі. Звідусіль я відчуваю підтримку товариських рук, Товариських очей, вони прагнуть донести до мого сприймання навколишній світ у всій його повноті. Вони хочуть, щоб мені було все видно, як і їм. І мені видно, Жень. Ми їхали через Трансильванію. Гремлячи в тунелях. Наш ешелон пролітав ті самі міжгір'я, де торік були наші вогневі. Два дні мчали понад самим Мурашем. Понад тим борхливим морошем, який нам, пам'ятаєш, довелося форсувати в брід жовтневої вітряної ночі. Я знову відчув під собою ті хребти, по яких ми торік дерлися на захід Мезі Тур, Арат, Дева. Слухайся, друже, в назви цих міст. Я певен, що від них на тебе також війне чимось теплим, чимось близьким. Мені зрештою здається, що всі землі, по яких ми пройшли з такими боями, стали назавжди для нас чимось близьким. Я принаймні не зможу ніколи байдуже слухати румунську чи угорську мову, не зможу спокійно сприймати повідомлення, передані газетами або радіо, про справи цих народів. Я не зможу бути безстороннім до них, та й хто з нас зможе відтепер не цікавитись ними? не стежити за розвитком їхнього життя, за їхнім рухом по новому шляху. Зрештою, хіба це неприродно? Хіба не залишив кожен з нас скрізь тут частки самого себе? Земля ця ще й досі гаряча від нашої крові, ще й досі солона від нашого поту. Ось чому я хвилювався, як при зустрічі з рідними, коли Ліда казала мені, що понад залізницею стоять озброєні кирками та лопатами смугляві трансільванці в своїх боярських шапках та в повстяних штанях. Це ті самі чабани та лісоруби, яких ми з тобою часто зустрічали в горах. Зараз вони прокладають крізь гори газопровід. Я чую їхні простодушні вигуки, якими вони вітають наш ешелон. Усі ми схвильовані, до глибини душі. Так, визволені не можуть забути визволителів, це зрозуміло. Але я певен, що і визволителі ніколи не стануть байдужими до визволених. Іноді гори зводились біля самих вагонів, як хмарочоси. Іноді відступали вдалечінь. Тоді бійці, товплячись біля вікон, з радістю пізнавали штурмовані свої верховини, голосно звертались до них, як до живих істот. Для мене ті захмарені верховини були мовби символами розвінченої недосяжності. Вони втілювали в собі величний епос нашого походу, почуття здоланності всього, що вважалося раніше нездоланним, це чи не найважливіше почуття, яке я виніс із війни. Зараз в моїй уяві все наймогутніше з існуючого на світі виступає Карликовим порівняно з людиною, яка бореться за свої ідеали. Може, все це не нове, але для мене особисто це було в якійсь мірі відкриттям. Правду кажучи, раніше і люди, і явище життя для мене виступали дещо применшеними. І тільки на фронтах цієї війни я склав справжню ціну і самому собі, і своїм товаришам. Бо саме на цих фронтах кожен з нас, простих людей та двих гвардійців людства, як найвиразніше відчув, що він має свою певну вагу на великих терезах історії. Такими думками я жив перетинаючи в друге Трансильванські Альпи. Не раз мені хотілося поділитися цим з тобою, пригадуючи наші нічні розмови під мокрими скиртами, розкиданими в угорських степах, під холодними загравами Будапешта, коли ми переживали за долю і шляхи людства не менше, ніж за нашу полкову розвідку, що десь пішла на смертельне завдання. До речі, як там наш козаков? Як інші вовки? Вітай, коли живі! В Плоєшті нам довелося перебазуватися із мадярських вагонів у наші радянські. Тепер уже сюди, аж до самого Плоєшті, доходить наша вітчизняна широка колія. Звідси вже й поїзди водять наші машиністи з нашими дівчатами кочегарами. Нам попалися звичайні, Телячі вагони, подовбані за війну кулями та осколками, і вже старанно позашивані десь на наших вагонно-ремонтних заводах. Гвардійці, обмацуючи понашивані дошки, ніжно погладжували їх долонями немов зарубцьовані рани. Гладив і я, а Ліда плакала. Як твої стосунки з ша я чомусь певний, що коли ви досі не зблизились, то в майбутньому це станеться неминуче. Знаючи вас обох, ваші характери, ваші погляди, нахили, інтереси, я собі уявляю вас не інакше, як поруч в житті. Прибув зустрічний ешелон, зупинився поряд з нашим, заграли гармошки, залунали пісні. Це молодь їде на фронт. Щасливі, вони підуть у бій. Можливо, що дехто з оцих новаків потрапить саме до тебе в рот, доведеться тобі женю вже виступати в ролі ветерана вчителя, що ж, навчай їх гвардійської науки. Мушу кінчати. Гудок, ешелон молодих вирушає до вас на захід. Нам теж команда. По вагонах. Додому, додому. Привіт однополчанам. Привіт гвардії. Саша Сіверцев. Цього листа Черниш одержав на мораві. Полк саме готувався форсувати річку. В чагарниках, понад повноводою Моравою повзали розвідники. Вивчали характер протилежного берега, Засікали ворожі вогневі точки, вишукували найвигідніші причали для майбутньої висадки десантних груп. Десантні групи вже були тут, неподалік, за спинами у розвідників. Коли б ворог міг заглянути з свого берега в гущавінь приморавських лісів, він побачив би, яка цілеспрямована і впевнена гроза збирається у нього під боком. В лісі ставало тісно від прибуваючих військ. Саміївський полк працював ревно, спокійно й діловито, як величезна майстерня. На цей раз він мав переправлятися підручними засобами. Вся техніка зосереджувалась десь північніше. Напрямок головного удару проходив там. Саміївські майстри сьогодні змагалися в творчості. Сапери і піхотинці... Кинувши тіло грійки, поплювавши в долоні, в'язали плоти. З найближчих сіл лісовими стежками бійці несли на плечах важкі човни та гостроносі душогубки. Деякі десантні групи вже були сформовані і, маючи перед боєм кілька вільних годин, провадили пробні навчання. Атака на Мораву мала початися ввечері з першими сутінками. Черниш саме готував своїх новаків, коли батальйонний поштар Олег Чубарик приніс йому листа. Танцюй, лейтенант. Але Чернишеві в цей день було не до танців. Виявилося, що більшість цього новаків вперше оце стояли перед серйозним водним рубежем. Були, правда, серед них і такі, що вже пройшли сувору купіль форсувань. Молоді наводчики Бойко і Шестаков мали за плечима досвід форсування Дунаю. Солдатська доля привела їх сюди через госпіталі та запасні полки з третього українського. Вони вже побували в Болгарії та Югославії, мали на грудях червоні та золоті нашивки за поранення і трималися з певністю. Навіть Хома, ведучи з ними тривалі бесіди, визнавав, що хлопці бачили світи і можуть чимало цікавого розповісти йому про балканські краї, про тамтешні порядки. За них Черниж був спокійний. Непокоїли його інші, такі як рядовий Ягідка. Цей ставний червонощокий юнак з розумними, уважними очима з першого дня зацікавив Черниша. Видно тямущий хлопець з хорошою освітою. Думав про ягідку Черниш, відбираючи його з поміж поповненців до себе в роту. За три дні стане наводчиком. І яке ж було його розчарування, коли він незабаром дізнався, що ягідка зовсім не письменний. Не вмів навіть розписатись. Ця рота була цим вражена. Справді, дійцям незвично було бачити на письменним юнака двадцяти років, розумного, працьовитого і, безперечно, здібного. На ягідку сходилося глянути, як на щось дивовижне. Де він ріс? В якому лісі? Виявилось, що ягідка народився і виріс під румунською окупацією.